Не те, щоб... Перепрошую. З Альфреда Ляйтнера враз злетіла вся його безтурботність. Здавалося, він навіть трохи зашарівся. Витягнувши шию, зніяковіло і пильно вдивлявся він в очі Амрі, нічого не розуміючи. А вона, Амра, не змінюючи пози, з виразною інтонацією продовжувала. «А заспіваєш ти, Християне, пісеньку...» яку складе пан Ляйтнер, і він акомпонуватиме тобі на роялі. У вас вийде найкращий і найефектніший номер нашого свята. Настала тиша. Гнітюча тиша. А потім сталося дещо дивовижне. Пан Ляйтнер, перейнявшись настроєм Амри, захоплений, збуджений, зробив крок уперед і, тримтячи, мов, у пориві раптового натхнення, стрімко заговорив. «Заради Бога, пане адвокати, я готовий. Я з радістю напишу для вас щось, а ви це заспівайте, Мусите заспівати і станцювати. Кращого номера і вигадати не можна. Побачте, побачте, я перевершу самого себе. У червоній шовковій сукенці. Ах, у вашої поважної дружини справжня артистична натура. Інакше б їй ніколи не спало на думку таке». «Скажіть так, благаю вас, погодьтеся, я створю щось таке, ви побачите». Після цього атмосфера розрядилась, усі заворушились, загомоніли, і чи то з єхидства, чи то звічливості почали наперебій умовляти адвоката. А пані Гільдебранд навіть заявила могутнім голосом Брюнгільди. «Пане адвокати, та ви ж завжди такий веселий і компанійський». І тоді нарешті адвокат знайшов у собі голос і ще трохи пожовклий, але з виразом приреченої рішучості, мовив. «Послухайте, панове, що мені сказати? Повірте, я не годжуся для цього. У мене немає комічного хисту. Та й до того ж... Коротше, на жаль, це неможливо». Він вперто відмовлявся, і оскільки Амра більше не втручалася в розмову і сиділа з відсутнім виразом обличчя, відкинувшись на подушки, а пан Ляйтнер теж не мов більше ні слова, зосереджено розглядаючи візерунок на килимі, то панові Гильдебренду вдалося перевести розмову на іншу тему. І незабаром товариство розійшлося, так нічого і не вирішивши. Однак того ж вечора, коли Амра вже пішла до себе і лежала з розплющеними очима, в спальню важкою ходою увійшов її чоловік. Підсунув до ліжка стілець, важко опустився на нього і, запинаючись, тихим голосом почав. «Послухай, Амро, відверто кажучи, мене мучать сумніви. Якщо я сьогодні впирався перед гостями, якщо я був недостатньо вічливий з ними, то...» «Бог свідок, без жодного умуслу. Чи справді ти вважаєш... Прошу тебе!» Амра помовчила, її брови повільно поповзли вгору, потім вона знизала плечима і відповіла. «Не знаю, що й сказати, мій друже. Я ніколи не сподівалася, що ти так себе поведеш. Ти в доволі нелюб'язних висловах відмовився брати участь у нашій витівці, хоча всі вважали її цілком доречною що, зрештою, мало б тебе потішити. Ти, як би це м'якше висловити, глибоко всіх нас розчарував, зіпсував нам свято грубістю і неприязню, хоча твій обов'язок, господаря...» Адвокат схилив голову і важко дихаючи сказав. «Ні, Амро, я не хотів бути непривітним. Повір мені, я не хочу нікого образити і нікому не хочу завдати прикрощів. Якщо я повівся некрасиво, то готовий загладити свою провину. Йдеться ж про жарт, про маскарад, про невинну забаву. То чому б і ні? Я не хочу обсувати свято. Я згоден. Наступного дня Амра, як зазвичай, поїхала на закупи. Вийшла з екіпажа на годж біля будинку номер 78 і піднялася на третій поверх, де на неї вже чекали. Розпластана в любовній млості, вона притискала його голову до своїх грудей, пристрасно шепочучи. «Напиши це для чотирьох рук, чуєш? Ми вдвох акомпануватимемо йому, його співу і танцям, а я подбаю про костюм». Дивний тремт пробіг по їхніх тілах. Вони ледь стримували судомний сміх. Кожному, хто бажає влаштувати свято на відкритому повітрі і прийняти гостей на славу, можна без остраху порадити зал пана І Із мальовничої передміської вулички через високі грачості ворота ви потрапляєте до саду, точніше до парку, в центрі якого стоїть павільйон із великою залою. Цей павільйон, з'єднаний вузькою галереєю з рестораном, кухнею та пивоварною, Збитий з дощок і розмальований веселими строкатими картинками у кумедному стилі, суміш Китайщини і Ренесансу. По боках розташовані великі двостулкові двері, які в гарну погоду залишають відчиненими, тоді до зали здатної вмістити безліч народу, вривається подих дерев. Сьогодні різнокольорові вогники вже здалеку привітно миготіли екіпажам, що під'їжджали. Уся садова огорожа, дерева і стіни павільйону були густо обвішані строкатими ліхтариками, а внутрішнє убранство зали становило справді чарівне видовище. Майже під самим дахом тягнулися пишні гірлянди таких самих паперових ліхтариків, хоча і між настінними прикрасами, прапорами, хвоєю та штучними квітами і без того сяїли незліченні електричні лампочки. В кінці зали височила сцена, з обох боків обрамлена листяним декором. На червоній завісі парив майстерно намальований геній. З іншого боку, майже до самої сцени тяглися довгі столи, прикрашені квітами, за якими ласували весняним пивом і телятиною у гості адвоката Якобі. Юристи, офіцери, комерсанти, художники, поважні чиновники з дружинами і доньками – осіб з півтори сотні, якщо не більше. Усі були вдягнені просто. Чоловіки в чорних сордутах, дами, в легких весняних сукнях, бо законом сьогоднішнього свята вважалася весела невимушеність. Чоловіки з кухлями в руках самі бігали до великих бочок, що стояли біля стіни. І в цьому великому, строкатому, яскравому залі, наповненому солодкуватим важким запахом хвої, квітів, людей, пива й їжі, лунав гамір від брязкоту ножів і виделок, від гучних невимушених розмов дзвінкого, галантного, жвавого і безтурботного сміху. Адвокат, безформний і безпорадний, сидів у кінці одного зі столів поблизу сцени, пив мало і, час від часу важко добираючи слова, звертався до своєї сусідки, радниці Гаверман. Йому було важко дихати, кутики його рота опустилися, водянисті каламутні очі дивилися нерухомо і відсторонено на радісне святкування, моби в цій п'янкій метушні, у цьому галасливому пожвавленні було щось безмежно сумне і незбагненне. Аж ось гостям почали розносити величезні торти, усі прийшли на солодкі вина і узялися виголошувати тости. Пан Гільдебранд, придворний актор, у промові, що складалась суціль із класичних цитат, навіть давньогрецькою, «звеличив весняне пиво». Асесор Віцнагель витонченим жестом цокався з дамами і, назбиравши з найближчої вази та зі скатертини букет квітів, порівнював кожну даму з якоюсь із квіточок. Амра Якобі у сукні з тонкого жовтого шовку, що сиділа навпроти нього, була проголошена прекрасною сестрою чайної троянди. Вислухавши цей тост, вона пригладила рукою своє м'яке волосся і з серйозним виглядом кивнула чоловікові. Товстун підвівся і ледь не зіпсував настрій усім, пробурмотівши своїм бридким усміхом кілька жалюгідних слів. Пролунав млявий, нещирий вигук «Браво!» І на мить запанувала гнітюча тиша. Але веселощі швидко взяли гору, і захмелілі гості почали підійматися за столів, палити і самостійно з гуркотом виносити меблі із зали. Настав час танців. Наближалася північ, і панувала повна невимушеність. Частина гостей висипала до яскраво освітленого саду, аби вдихнути свіжого повітря. Інші залишились у залі, палили, гумоніли, наливали пиво з бочок і там же його пили. Аж ось від сцени залунали гучні звуки труб, що скликали всіх до зали. Музиканти з духовими і струнними інструментами розмістилися перед завісою. Стільці поставили рядами, на кожному лежала червона програмка. Дами посидали, а чоловіки стали за ними. Настала тиша, сповнена напруженого очікування. Маленький оркестр заграв бурхливу овертюру. Завіса розсунулася. І ось Прошу дуже, на сцені з'явилася ціла юрба препаскудних, темношкірих у кричущих костюмах з криваво-червоними губами. Вони вищиряли зуби і горлали на всю силу. Концерт і справді став вершиною свята. Тоді діло лунали захоплені оплески, і номер за номером розгорталася майстерно складена програма. Пані Гільдебранд вийшла в напудреній перуці і, ударивши довгим ціпком об підлогу, заспівала надто гучним голосом «Це Марія». ілюзіоністу у фраку, обвішаному орденами, перевершив самого себе в дивовижних фокусах. Пан Гільдебранд з вражаючою схожістю зобразив Гьоте, Бісмарка і Наполеона. А редактор, доктор Візеншпрунг, який у останню мить вирішив узяти участь у вечорі, прочитав гуморостичну доповідь на тему «Весняне пиво» та його соціальне значення. Наприкінці зацікавлення глядачів зросло до межі. На черзі був фінальний номер, обрамлений у програмці лавровим вінком і названий Луїсхен Спів і танці». Музика Альфреда Лайтнера. Зал заворушився. Всі мимоволі переглянулись, коли музиканти відклали інструменти, а пан Ляйтнер, досі мовчки стоявши біля одних із дверей із цигаркою в стиснених повних губах, сів разом із замрою Якобі до рояля, встановленого в центрі перед завісою. Його обличчя було розчервоніле. Він нервово гортав написані від руки ноти. Амраш, навпаки, трохи зблідла. Спираючись на спинку стільця, кидала насторожені погляди в залу. Та ось пролунав різкий дзвоник. Усі витягнули шиї. Пан Ляйтнер і Амра заграли кілька тактів. Завіса піднялася. І на сцену вийшла Луіс Хен. Глядачів охопило збентеження, коли перед ними, незграбно підтанцьовуючи, постала жалюгідна, огидно-розцяцькована туша. Це був адвокат. Широка, без складок, до самої підлоги сукня, скриваво-червоного шовку, облягала його безформне тіло. Глибоке декольте оголювало нудотно-напудрену шию, Короткі рукавички пишно збиралися на плечах, а довгі, яскраво жовті рукавички прикривали грубі, позбавлені м'язів, руки. На голові височила білява перука з устромленою у неї зеленою пір'їною, що хиталася з боку в бік. З-під перуки дивилося жовте, набрякле, нещасне обличчя, яке водночас виражало відчай і силувану веселість. Безупинно тремтячі щоки викликали жаль, а маленькі почервонілі очиці, нічого не бачачи, напружено втупилися в зал. Тяжко перевалюючись із ноги на ногу, цей товстун то обома руками підтримував сукню, то без здіймав їх угору, виставивши обидва вказівні пальці. Інших рухів він не знав. І з тишеним, хрипким голосом, задихаючись, Співав під акомпанемент рояля, безглузду пісеньку. Чи не линув від цієї жалюгідної постаті холод, страждання сильніший, ніж будь-коли? Той, що вбиває всяку щиру веселість і нестерпним тягарем тривожного жаху, нависає над зібраним товариством. Один і той самий жах світився глибині незлічених очей, спрямованих на це дійство. На двох, біля рояля і чоловіка на сцені. Це було мовчазне, нечуване приниження, що тривало принаймні п'ять нескінченно довгих хвилин. А потім настав момент, який ніхто з присутніх не забуде до кінця життя. Уявімо ж собі, що сталося в цю коротку, страшну і напружену мить. Багатьом відомі кумедні куплети під назвою Луїсхен, Можливо, ще пам'ятають рядки, незграбні легковажні віршики, рефрен двох доволі довгих строф. Щоправда, Альфред Лайтнер, написавши нову музику на ці слова, знову здивував слухачів, несподівано вкрапивши у вульгарну, дотепну простацьку мелодію справжні музичні пасажі. І створив справжній шедевр. Мелодія перших тактів у до-дієс-мажорі звучала досить гарно і цілком буденно, але вже на початку рефрену темп пожвавився, з'явилися дисонанси, у яких усе частіше звучало сі, і це дозволяло чекати переходу до фа-дієс. Настійкі акорди ускладнювались аж до слів «до мене», а після «ось я» що доводило напругу першої частини до межі, мала б настати розв'язка у фа-дієс. Натомість сталося щось цілковито вражаюче. Раптовим, несподіваним акордом, нав'єним майже геніальною ідеєю, тональність раптово переходила в фа-мажор. І саме тут, на другому довгому складі слова Луїсхен Хен» із використанням обох педалей вступив голос, і це справляло надзвичайне. Просто таке нечуване враження. Це було щось чудове, приголомшливе, нервове до мурах по шкірі. Це було откровення, диво, страшне своєю раптовою викривальністю, ніби впала завіса. На акорді в до жорі адвокат Якобі припинив танець. Він застиг, заумер посеред сцени з піднятими до гри вказівними пальцями. Один вищий, інший нижчий, звук і, зі слова Хен застряг у нього в горлі, він замовк. Майже одночасно різко обірвався акомпанемент, і це виставлене на посміховисько огидне створіння. Там, угорі, по-звірячому нахилило голову і, налитими кров'ю очима, вп'ялося прямо перед собою. Він безтямно дивився в нарядну, світлу, переповнену залу, в якій, немов у випар всіх цих людей, майже відчутно згущувалась атмосфера скандалу. Дивився на піднесені вгору гордовиті, яскраво освітлені обличчя, на сотні очей з однаковим виразом повного усвідомлення, спрямованих на чоловіка і жінку внизу перед ним і на нього самого. У цілковитій тиші, не порушеній ані звуком, він повільно, з тривогою в погляді все більше розширених очей переводив їх від тієї пари до публіки і назад. Він усе зрозумів. Кров хлинула до обличчя. Воно стало червоне, як шовк сукні, і зараз же відлинуло. Червоний змінився восковою блідістю, і Товстун упав на затріскані дошки сцени. Мить стояла тиша. Тоді залунали крики, зчинився рух. Кілька чоловіків, що зберегли самовладання, серед них молодий лікар, вистрибнули з оркестрової ями на сцену, з-за опустили. Амра Якобі і Альфред Лейтнер досі сиділи біля рояля, відвернувшись один від одного. Він, опустивши голову, здавалося, дослухався до переходу фа-мажор. Вона, не здатна своїм пташиним мозком так швидко охопити те, що сталося, дивилась порожнім поглядом у залу. Молодий лікар, невисокий єврей із серйозним обличчям і чорною гострою борідкою, невдовзі знову з'явився в залі. Чоловікам, що обступили його в дверях, він сказав, знизавши плечима. «Кінець!» Текст читав Ярослав Макеєв.